nej den där får vi stänga av du stänga Va, varför har man den där för att räkna takten anton gå låt två och tre nej matta jag känner inte du ska jag lukta på benen ja lukta och far så gott det måste måste ringa på pod är det här en pod ja det är en helt vanlig pod Jag är ingen chäbel du farsan. <laughs> för låt vi tidigare chäbel. Jag vill visa att jag är helt blåslagen på hela benet. Också, dels det och sen dels att jag har ett nytt body butter så att om du lyckta lite på mitt ben. Ja det är i morgonen. Den är mer än god. <laughs> Hur har de varit sen sist farsan?、Eh, tja, vi har ju vår podd och exploderat. Ja. Vi har explosionssartat. <laughs> Fansen står utanför dörren Och slår oss bankar Är vi evigt tacksamma till babe Ebba Tja, ja <laughs> Eventuellt ja. <laughs> ja det är vi Och hörni, tack för att ni prenumererar Och tack för att ni finns Ja, tack för att ni har fått upp oss på iTunes、eh, iTunes, tipsa dem av、eh, oss Nytt och spännande I pods iTunes store Jag har bara en fråga Ja När ska vi bli sponsrade Giring <laughs> Gredos kommer ju ringa dig snart. Åh, tack! Jag backar gärna Gredos. Moringa på den kumman poddshop. Ska vi ringa poddshop på Gredos? Jag har absolut inga problem med att eh, eh, produktplacera. Du hatar inte kapitalismen. Helt bra. Upps. <laughs> ändå... Jag ska skicka Marx på det. Ja, men ändå, jo. Hata kapitalismen. Kolla min bakgrundsböj. Titta. Det är Beyoncé och Jay-Z hör ni. De, de är på Hermar. De är Hermaren skulptur på London. De är Hermaren skulptur. De är ju vackra. Ja, det är de är. Har du sett den när de står framför Mona Lisa? Ja, har du sett den när de har photoshoppat ut Beyoncé in i Mona Lisas tavlan och att Mona Lisa står bredvid <laughs> Jay-Z? Nej.、Jättekul. Den finns, den är rolig. <laughs> ja, det är mot det när man zoomat in på Beyoncé och så bara a a beautiful piece of art.、Eh, And some old painting behind it. <laughs> Den var、Som、lite cheesy. Tja. tja. Men ändå, det var lite roligt. Ändå sant. Ja, det är det.、Um, ja, nej men vad har hänt sen sist? Vi har ju、uh, gått i skolan,、uh, fått vi har blivit godkända på vår första tenta. Ja, det klats på det. Jobbigt om bara en hade blivit godkänd. Ja,、uh -huh. då hade vi inte kunnat vara så jätteglada. Men ändå... Tala för dig själv men jag ska göra det. Mm. ja var det var glädten då om, om ja pannsåntaski nej men vad då det kanske、jag、var något som du bara kände och inte ja. glädten、oh. oh. <här> oh. <här> och förlåt att vi dagen p har åkt ut för en föredragning <här>、oh, ja nu det... skriva om historiaboken dagen nu... p blev en måndag <här> förlåt det var barn som kommer i vägen. Ja, och väder. och väder. Väder och vind. Jag hade en mysdag med min syster igår. <laughs> Jättemysigt! Nej, det är inte jag. Jag har ingen syster. Du, du har jag hade en mysdag med min MacBook. <laughs> det är min syster och min allt. Fan, jag älskar den. Åh, vad fin den är. Den ligger här med oss i sängen nu. Lugna sig. <laughs> jag ja. har inget emot data. Nej. Eh, ja så att,、eh, jag sköt faktiskt upp på den vi sköt upp på den ja det var inte slutet du fattade det var <coughs> vi nej, båda men jag tänkte att som jag hade the plans ja、yeah. men ja men nu det kom nu、I、så är det slutet Agnella för fann <laughs> det är vi ju här nu gummi blir man misstänkt om man sänks vägner och nu en bitsk modell ja ja、Tja. nej tycker du kan ta <laughs> <laughs> Eh, tagga, nu, oj, det är kanske bara jag nu Nu får jag prata med mig själv Men,、eh, Nej, vadå Tagga Apple-event på torsdag Åh, du får, på... ja, okej,、okay. monolog <laughs> <laughs> Jättekul, är ju mer än taggad Vad kommer hända på eventet?、Uh, det kommer ett nytt Vadå event? Ska du se, vadå, att de, de livestreamar från California Jag kollar alltid på streamen Ja, fan, jag kollar alltid på den streamen Jag gör det. Är det mingel som man får titta på också? Eller Nej, är det bara en skärm? Man kollar bara på showen. Men man kan mingla hemma. Köpa lite saltapinnar och pommack. <laughs> Fan vad äckligt det är för saltapinnar. Ja usch. Och pommack. Medan papper. <laughs> det smakar verkligen papper. Ja. Damn. Men <coughs> vilka är på ett riktigt Apple-event? Vad, vad är det för crowd som samlas? Inbjudna. Teknikjournalister. Oftast. Ekonomer. är det dit du vill. Tja, ja. Du vill du jobba、ja. med data? Har vi kommer fram.、Till. Ja, jag vill jobba med data. Fin du har kommit fram.、Till. Nej, jag är verkligen. Det är bara att jag vet att det hela tiden. Jag är bara tramsat och vi har blivit nåt såra reda värden grej. Det är blottentit. Ja. Vad jag gick. Vad jävligt. Jag... Jag... Ja, men... Illa berör. Tja, jag har att jobba med människor. Ja, det gör jag ni... faktiskt. <skratt> är det är en dum plan. Du är, <skratt> är du service minded? Nej. Jo. Ja,、okay. ja men jag säljer något. <skratt> <skratt> <skratt> känd... Jag vill ju inte hjälpa folk annat än att du inte ska köpa nåtting. Ups. Vad? Du vill ju ändå jobba ett geniusbarn. Nej, ja, men jag, jag, jag då har jag ju gjort det. Jag är duktig som fan. Men sen så har ja. du på takol på äldre, men nu. <skratt> <skratt> takol? Du skulle inte takol på mitt en ett dagis barn. Ja. Jag jobbar ju i skolan. Har du bråttom fastnat i skär? Ja, just nu plugger jag, ju, men då. Och den gamla goda tiden i våras så jobbade jag ju som vikarie. Det skulle inte passa dig.、Anton. Nej. Men det passar mig, jag älskar ju barn. Ja, och jag älskar data och hundvalpar. Ja. <laughs> Nej men det kommer ju komma nya iPants och lite nya mackar och sånt. Och tagga nytt mack och STG. En ny bensinmack. <laughs> Oj, det var inget kul eftersom man skämtade inte Nej, om sånt tycker jag. Nej, det var absolut. Ja, då var det sånt som du var ju. Sorry. Sorry. <laughs> kan vi prata om att jag typ har blivit ilva i pH?、Uh, ja, du brukar säga.、Eh, vad är det du säger? I literally. Nej, vad är det du säger? I'm losing my fucking mind. <laughs> ja, I'm, I'm losing my fucking mind. Altså. Det säger. <laughs> ja, jag. Hela tiden. Altså. Har du något? Har du något dramatiskt också i dag? Ja. Ja. Men... <gasps> du är perfekt väl. Ja.、Oh, Tacka. Vem mackte ut? Du var Erik.、Ja. Erik. Nej, men någon mer. Nej. nej, nej Eric det var Eric kommer han komma tillbaka i fallet Ciao hansen finns <laughs> jag tyckte det var så kul när Christian、eh, gav Kalle Kallevantol lite... Kallevantol <laughs> Kalle men Kalle är ju... förlåt men han är ju... han är ju pantad så han måste vara han bara... är en parodi på en pantad kille man、också. märkte så tylliga sjor och så att han inte skulle komma på det där ja nej nej Kalle fiket hybris jag ens kan inte hörma kallen nu skulle jag läsa nåt jag inte känner men nu、uh, nej ja, jag kan inte göra en tatuering ah härregum du har en tatuering du har en tatuering you have the love of your mother in your heart you have the strength of your father in your muscles and the blood of your brother in your heart nee in your veins in your veins <laughs> tätt den är ful och tätt igång och sen så Jag skriver den själv, kan du fatta det? Nej, på riktigt. Det <skratt> var det bästa. Alltså, <skratt> nej, var inte imponerad. Skäms och hans vägnar. Jag har tänkt på en grej. Jag vill verkligen inte tatuera mig. Nej, jag ville ju det förut, trodde jag. Jag är ny i den här、Men、önskan、nej. jag har. Nej, jag vill inte heller göra det. Alltså, jag har tänkt såhär, okej, om,、okay, om jag måste göra en tatuering. Vad skulle jag göra, typ? Skulle verkligen göra henne i typ vitt bläck Som inte syns därför att jag är ju ett spöke Jag är ju blek Jag skulle göra henne i vitt bläck under foten typ Jag tycker det är fult, förlåt <laughs> Men det, det är klart det finns snygga tatueringar Det finns massa snygga Vissa passar är, jättebra Ja, jag kan tycka att det är hur snyggt som helst Men jag får panik av tanken att jag skulle ha någonting Som jag jämt måste gå och kolla på Alltså såhär,、mm. ibland vill man bara Kolla på en blank canvas Ja、yeah. i vår klass har de folk inte var snägga i tatueringar till、oh、exempel. Nej, gud, det finns ju mer än ett、yeah. exempel verkligen. Men jag tror inte heller att det är nåt. <skratt> det är inget för oss helt enkelt. Vi kan kolla på andras. Det är många som har kvinna tecknat in tatuerat.、Ja. Det här är ju nåt som jag också skulle kanske kunna tänka mig. Ja. Det är jag inte. Pretty, pretty. Tänka mig ett apple. Skoja. <laughs> Just a joke. 私はあなたが n 会いしたこ o は l なた e お会いしたこ e は k なたがお会い l e ことは n なたがお会いしたことは p なたがお会いしたことはあなた t お会いしたことはあな s がお会 l したことはあなたがお会いしたことはあなたがお会いしたことはあなたがお会いしたことはあなたがお会いしたことはあなたがお会いしたことはあ e たがお会 n e たことはあなたが l 会いしたことはあなたがお会いした r e はあなたがお会いしたことはあなたがお会 e した l とはあな s がお会いしたことはあなたがお e いしたことはあな l がお会いしたことはあなたがお会いし e ことはあなたがお会いしたことはあな livet Jag skulle ju bara slarva och göra någonting jag egentligen inte vill ha. <går> jag vill inte ha dattering! Tvinga mig inte! <går> <går> Okej,、okay, du slipper rugman.、Ja, tack. Vad händer om jag trycker på den? No, då stänger den ner sig. Tryck inte där. Du har väl den själv? Du vet hur knappen funkar. Ja, men jag... Ja. ja. Då så. Nej, du gör det inte. Jag måste! Tänk på podden! Okej. I'll do it. Nej, bra. Nej, du, Skönt. Ja, jag ska inte göra det. Vad händer om jag trycker på emellanslag? Då stannar inspelningen.、Mm. Då gör du inte det heller. Vi måste göra en jingle. Ja. Eller ska vi redan <laughs> det, nu säga <se? laughs> det? Kom, det kommer ingen jingle den här veckan. <laughs> nej, gör, nej, Anton. Vi gör en jingle. <laughs> Eller? Kan vi inte låta då? Bara för den här veckan. Vadå låta? Låta bara vi. Okej.、Okay. Vi kan göra ett läte. Ska vi sjunga? Ja, eller bara låta. Du beatboxar, jag rappar. Nej, useln! Kör nu! Jag skäms redan. Man ska inte ha en beat.、Uh, nej, jag gör det inte. Jag gör det inte. Det vägrar. Bring the beat in. Ba, ba, ba, da, da, da, da, da, da. Nej, nu fick ni göra det. Du ser... Okay, skulle vi låta ska vi nej、no, nej nu kommer veckans låt ja fast det är ju inte bara en låt nej men nu、du、nu kommer、teknik. veckans låtar veckans mest lyssnade uh, uh. veckans nya låtar jättebra improviserat ändå där jag kan börja pack börja.、ah, okay, så börjar veckans veckans mest lyssnade、mm. uh, ja jag har inte utlovat full ärlighet i det här、mm. jag är vi båda Ja, så min、With、mest lyssnade、oath. är Du får inte ta någon som du redan har haft Nej men det är inte det Det är Steal My Girl in One Direction Ändå bra låt Ja men den hatar ju <laughs> genus Everybody wanna steal my girl Och den hatar ju inte grabbighet heller Uff,、uh, vad skämsfört.、Uh, vad jag vill jag inte, inte höra det mer, men jag kan varför, ju snuta. Varför följer jag Niall på Twitter? Men jag gör det i alla fall, och han twittrar ju. Han har valla. Ja, jag vet inte. Everybody got steal my girl, yeah? Did you like steal my girl? Tiotusen favorites. <laughs> <laughs> Ändå rätt väntat. Ja, okej,、okay, men det är din mest lyssnade. Ja,、mm. så är det bara. Ja. Okej,、okay, din nya låt då? Ja, nu tar vi ju varannan här. Jaha, okej.、Okay. Ja. Men min mest lyssnade, som vanligt har jag ju inte bestämt mig. Men、eh, fan. Ja, men grejen är att jag lyssnar ju på samma gamla spellistor med samma, samma gamla låtar. Du får, måste sluta med det. Ja, men... Oj, oj,、oh, vad、jag、en känslig punkt. Jag måste skaffa...、Eh... Okej,、okay, nej, men nu vet jag. Min veckans ja. mest lyssnade är、eh, Let's Do It Again med J-Bug. Okej. Allt det är en dancehall-låt som är så fantastiskt skön. Kan vi inte spela lite, snälla? Vi Nej, vi、lite? kan inte göra det. Nu kommer du att stända. Ja, då jag får jag sjunga då. Vi får lägga upp den i grupp. Vi lägger upp den på like-page. Ja, vi har ju en spellista till podden som vi uppdaterar efter varje podd. Ja. Den heter en helt vanlig spellista. Tror den dig, det är så den heter. Ja, sök på Spotify kan man ju kanske göra. Den, annars finns den verkligen länkad på... Facebook-like-page, en helt annan podd. Ja. Jag kan ju inte det här med Spotify riktigt hundran. Jag är rätt ny podd.、Nice, nice、iTunes kan it jag. It、yeah. it on min, <laughs> min nya, min nying är Prince har släppt en nytt album. <gasps> yeah. That you actually listen to? Yeah, I listen to it. It's good. It's good. Den, är, den, är, den är, med, med mer specifika låten är Funk'n'Roll. Oj. Ja. Är den bra? Ja, apparently. Ja, annars hade jag inte nämnt den. Apparently. Ja, kul. Mm. Prince. Mm. Den har den du sett Vinen? Prince walking into a spiderweb. Nej, har jag inte <laughs> sett. <laughs> Det är en kille som klädjer sig till Prince. Jättebra. Med såhär vit skjorta och... Lila halsduk, eller lila sjal Och så går han in och, Men det roliga är att det är låten Kiss Så gör han ju ett ljud i början av låten、ja. <här> Och det <här> Så bara går han in i ett spinnett <här> <här> Ja, i alla fall Min nya låt Som jag nyligen har upptäckt Är To On Med Tinashe, Tina Tinashe Ja, men det är hon du Tinashe Den, det, det lilla skjernskottet skjernskottet som är fantastiskt som kommer till Stockholm så eller lite kommer till Sverige ett samspel tagga det tagga det、oh. kanske man går och ser henne. Altså den här låten är en perfekt R&B låt. Altså den,、oh, den är så bra för klubben, den är så bra för bara vara ensam på sitt rum och bara grova själv.、Uh. Och hon har en jättefin röst och den är bara jätte jätte jätte bra. Ari Partergren och Granne kommer till dolt. ja jag har inte sett ett enda idag och One Direction också. <laughs> Vad?、Ja. Ah, ja. Tv4 har fått kliv i kassan. Han har han har rullat en boka.、That? Jag vet inte. Varför går One Direction med på det?、Andra? Då får du höra Steo och Gör. Jag tänker ej kolla. Du får också höra break, Fans, break Free. Men båda kommer väl inte på samma kväll. Nej. Vi kanske jag kan kolla på Tv4 Play. Jag vill inte se nåt skräp. Det. Där Nej, jag orkar verkligen inte se en minut av Idol. Nej, jag gör det Speciellt inte. Speciellt inte efter... Det roligaste, det tycker jag, är、uh, andra audition. Alltså, när de som har gått vidare får vara på det här hotellet i Stockholm och bara...、Uh, så blir de jättenervösa och break down.、Yeah. Och det är intryger och de ska göra grupp... Grupps... Grupp...、Uh, grupp vadå? Uppträdanden. Ja. <laughs> och de sjunger alltid...、Uh, I want you back med ja, Nej, ja, Jackson Five. De hatar inte den låten i dolt sammanhang. De den före kommer. Håller inte Bruno Mars och、uh, Rianas Stay. Ja. Och、uh, ain't no mountain high enough. <laughs> den före kommer. Och halleluja. <laughs> du borde köra en sådan lek med låtar som ofta förekommer i dolt. Bara säga snabbt det är exakt det vi har gjort nu. Ja, allt gått bra tror jag. Ja. Jag har en del på lager. Kan vi prata om att jag、går. hade en utekväll på Spybar i fredags? God vad? Berätta om Spybar. Jag har aldrig gått ut i Stockholm. Alltså, Eller? Nej det har jag inte gjort. Det. det var... Det var ovälkomnande. Det var tråkigt. Och det var... Nej. Nej.、Mm. Hur mycket kostar det att gå in? Det kostar inte mer än en krona. Åh herregud! Jag tror det kostar 220. Nej, <laughs> nej! Jo, fan så. Nej! Jo. Vad kostar det en öl? Jag vet inte, jag betalar dig inte själv. Åh herregud! Du, du drack, ja men du, ja ok. Men för här hemma går vi på natron. Ja. I här hemma. Jag uppsalar gubben på natron. Om man pluggar.、Mm. Och、eh, det kostar ju liksom högst hundra kronor i en träd. Högst, högst, högst. Ja. Och det är en välkomnande atmosfär ändå. Ja, det är det faktiskt ändå. Tycker jag, tycker vi. Ja, vi sen finns det säkert många som inte tycker det. Ja. Och det får de tycka. Ja, men okej.、Okay. Tråkigt att spybar är tråkiga. Ja, men det var ju rätt väntat faktiskt. <hör> Eller tjaa. Men ändå, Stockholm should be pretty progressive, fast inte på Stureplan, kanske. Nej. Jag har hört att så inte är fallet. Nej, fan, nu blev jag sugen på en plocksalad igen. <laughs> jag är jävla sugen på Max från... Nej, från, på en fritt från Max. Åh.、Oh. Med...、Eh, Men du fick ju just... Nej, jag ska inte säga någonting om det. Melt and melt cheddar cream. Cheez dip Jag tänkte säga att du fick just utlopp för det här Eftersom du åt det häromdagen Men jag åt en plock sallad också nyss Ja verkligen Det var säkert typ två timmar sedan Nej skoja <laughs> Men Det var Jag tycker är ärligt talat Enligt plock sallad är så jättegott Oj På, nej, på Ica wow wow, wow, wow. Wow, wow, wow wow Nej men jag tänkte på det För vi åt det tillsammans Men det var ju en dålig Ica Ja det var Det fanns ju ingenting gott Nej okej、okay, men jag tycker allting smakar likadant i en sån Nej、mm, nu Ja, okej Nu,、okay. nu ja, sätter ja. vi locket på, ja, ja. på det Får jag dra en köpt salladbika, oj、oh, De är inga goa tycker jag, morsan Tycker jag Åh,、no. oh, jag vill ha en plock sallad En fanta och en hundvalp <laughs> <laughs> Jag har ju fått lite mer smak för、uh, Mopsar, <laughs> mopsvalp I'm kind of overpugs oj.、Oh. oj Är det oj. någon som ringer dig nu? Ja, ja. min mor ringer mig Då... Ska jag ta samtalet i podden? Nej, hon lade på. Locket、okay. på. Ja. Men jag har ju varit väldigt konservativ med minigoglen-retrievers.、Mm. Som du vet, jag reagerar kraftigt på den hundrasen. <laughs> den är ju söt! Ja. Men mopsar finns också. Ja,、rinna. jag vet. Men de är ju så färdiga. De... de gör ju inget. Wow! Nej, they don't retrieve. De är ju så framåt. På... <laughs> Vad är Retrieve? Eller vadå? Golden Retrieve, de hämtar. Det är Retrieve-stuff. Jaha. Ja.、Yeah. Jättekul. Jättekul. Jättekul. Jättekul. När man ska skjuta en fågel så kommer en fågel. Nu börjar jag jättekul. <laughs> Kulig. <laughs> ja. Nej, men、eh, vi var ju på Wild också i lördags. Ja.、Uh. Wild är、eh, en klubb här i Uppsala på Kalmars nation. Mm. De kanske vill sponsra oss. Ja. <laughs> Ja. Vi har ju mer än roligt på Wild. Ja. Alltid var ju fantastiska utgrällar där. Ja det är kul. Tycker jag er alltså. Men jag hade ju en riktig tupplus utgång. Jag var ju trött. Jag ville chatta med och gå hem tidigt. Ja. Ja. Jag, jag märkte inte det. Jag var Nej. För flamsig. Ja, du märkte. Du jag lyssnade. Ydde jag gick runt. Sprang runt. <laughs> De gjorde på Lakeris klubbar. Jag åt mer än en. Jag åt ingen. Jag tycker inte om Lakeris. Elskar. Jungelbråll för fanns jag på. Ja,、uh, ah, så att、uh, Vi kanske lägger ut en bild på oss där Eller?、Tja. Ja, det tycker jag Den är ju på alla andra medier Så ja, låt、inte? oss slänga upp den på ett till Men ja, det är ju en queer och gay klubb Ja Ja Du tycker inte att det är det? Nej Jag tycker den är väldigt hetero Men igår var den, eller i ju... Ja, alltså De har väl en queer-profilering med ja, affischerna på väggarna,、ja. men annars är det bara inget i... speciellt. Ja. Fast, ja, publiken är lite annorlunda, tycker jag ändå. Ja, Eller... ja men、Which、inte såhär. Det är väldigt sad, för då blir det såhär, men vadå? Det är verkligen ex exklusivt hetero på alla andra klubbar, känns det som då. För att det är liksom såhär,、jo. ett par, homopar. På... Ja. ja, men den är väl queer, kan man säga. För att den är lite mer...、Mm. äppen、mm. jag hundrar i pengar ja ju det är vi kanske kan fixa swish till mig <laughs> eh ja eller framför allt det här nu allt är här fanns för att du ska、ja. sjämmas fanns du kan inte kolla sitt banksaldo och sin mobil hon går till en bankomat och tar ut ett kvitto för att se hur mycket pengar hon har varför gör du behöver ta det här、eh, taga kontot dra <laughs> Maten、uselt på man kommer att ta nej men Anton inte fan vet jag hur man gör med det här plus att jag har en、uh, <laughs> mamma i smetsenis jag säger briggott om skrivet vad <laughs> snakkar hon om säg nej jag säger ja. letta jag säger, <laughs> säger beslå jag säger också briggott om skrivet goda smet hur är du mest konstigaste smet、eh, förloat Anton Ant jag har ju också ett väldigt dåligt lösningnud <laughs> Som、ja anton är jätte arg på men nämn det inte att du har dåligt löst nu än du kommer bli hackad farin nu byter Aj, vi det på en、okay. gång nu byter vi det idag ja nej men jag kan inte anton fann ju、okay. <laughs> så var då var det bestämt helt vanlig pushover <laughs> <laughs> då säger vi så här ingen mer är chäbel det är bara chäbel det är bara kebbeld det är bara kebbeld ska vi ändra vår beskrivning på iTunes till en, en helt vanlig poddet är bara kebbeld <laughs> också fråga så var det kebbeld med k、nej. eller med kiebbel nej jag tror det var så var det med k ja kebbeld ja, Kjäbbel, det, är ja. ja. Det, ja. ja、okay. det är med k jag har tänkt inte helt fel ja det är med k schämtigt pass ändå legit question det är men... kebbeld ja Jag är sugen på stekan. Det var kevlar, det var kevlar. Nu steker vi en vårrulle. Vår? <skratt> <skratt> ja. Vi har det i <skratt> en frönsen daga. Lägg din plaxallad på. We're good to go. Ah, jag vill ha plaxallad. Nu lägger vi på. Ja, hej då. Hej då. Det är bra. Räkningen är dyr. Är Den、med? röda knappen förne. Pussa kram.、Upp.